щоб на секунду побачити радість в її очах. Вона й досі вся внутрішньо кривиться, коли він знаходить неймовірні слова, щоби сказати, яка вона незрівнянна. Слова, що їх будь-яка жінка берегла б у пам'яті як головний життєвий скарб. Ви питаєте, чим усе це закінчилося? Вони ще обоє живі. Якісь зміни можливі. Тільки коли хтось із них відійде за межу. Не склалося. Відкрию найзаповітнішу мрію феміністок. Ту, в якій зазвичай не зізнаються. Що ж воно таке? Заробити грошей більше, ніж усі мужики світу? Смак накохатися і вранці піти, не попрощавшись? Змусити котрогось мужика виносити і народити її дитину? Вимазати чоловіка по вуха дитячими кашками та іншим, засадивши його глядіти трьох дітей? А самі, поки там що, натхненно обіймати три посади? Бігати на наради, симпозіуми і прийняття, у перервах між якими – ненадовго забігати до коханців. Усі ці картини багатьом жінкам у певні хвилини їхнього життя можуть видатися недосяжно привабливими. Але не вони є їхньою заповітною мрією. А заповітна мрія – це зустріти чоловіка, заради якого – можна закинути подалі весь набутий досвід фемінізму. Бог створив цей світ таким, що таких чоловіків дуже мало. Принаймні їх суттєво менше, ніж жінок, готових їх зустріти. Адже для багатьох жінок фемінізм розпочався саме тоді, коли із поривання йти за ним на край світу не сміявся, якщо не він, то саме життя. Коли з'ясувалося, що на край світу йти не треба. Треба забезпечувати хатній затишок, триразове харчування, безвідмовний секс. Коли альтернативою цьому всьому є або жіноча самота, або інший – такий самий. У ті часи, коли світ був суворим і буремним, вищість чоловіка зумовлювалась не законодавством і не стереотипами, а самою логікою життя. Жінки були готові проводжати в бій, чекати, зустрічати, кохати в коротких перервах між боями, Принаймні такий гендерний стереотип минулого В загальних рисах наявний у нинішній культурі А сьогодні чоловіки йдуть не в бій А кудись у безпечне місце Подалі від хатніх боїв А світ, якщо роздивитися Так само нещадно буремний І так само безжально суворий Але він інший і жінка поступово зрівнялася з чоловіком і в шляхетності, і в паскудстві. Жінка давно перестала бути хоронителькою. Чоловік перестав бути охоронцем. Справжні чоловіки існують лише у масових фільмах, де вони примітивні, спрощені, Одноманітні, ніякі. У так званому високому мистецтві фігурують винятково психологізовані комплексанти. У щоденному житті ми зустрічаємо обивателів різного рівня інтелекту. А в душах багатьох жінок, особливо феміністок, живе непроговорена туга за отими справжніми чоловіками. Адже фемінізм – це небажання принизити чоловіка і вивищитися над ним. Це прагнення світу, де, всупереч усім традиційним підказкам, не треба прикидатися дурною та слабкою, щоб привернути чоловіка, якого любиш. Справжні чоловіки – Хто вони? Це певні ті, які не бояться дивитись у вічі своїй долі, хоч би якою важкою вона була, і своїй епосі, хоч би якою паскудною вона була, і ті, які за будь-яких обставин знайдуть у собі силу, розум і мужність діяти так, аби зберігати гідність. Але чому саме справжні чоловіки? Чому ж тоді несправжні люди? Жінки також здатні виявляти мужність, розум, безліч талантів.